Ельці трошки образливо, адже її віддали до медичного, і заперечувати татові однако що стрибнути з цього даху сторч головою. Сто разів вони намагалися проаналізувати, в чому це призначення, і так не дійшли певного висновку. В дитинстві всі в чотирьох, включно з тепер вже відсутньою Сусанною, вони хотіли збивати й продавати молочні коктейлі або накручувати на патичок солодку вату. Коли в Сусанчині родині з'явився універсальний кухонний комбайн з міксером, купували морозиво, молоко, додавали туди варення і збивали собі по півлітра літра коктейлів. Мріяли про справжню машинку, велику і гудучу, таку, як в гастрономах у відділі кафетерію. Про казан, в якому вариться цукор, навіть не мріяли, таких вдома не тримають. Плавали цукор на пательні. Виходила солодка коричнева маса, яку потім Ада Львівна, сварячись, відшкрібала від зіпсованого дна. Потім всі разом хотіли стати слідчими. В класі в четвертому ходили за якимись дядьками, вистежуючи шпигунів, доводили перехожих до сказу. Але, якщо чесно, то нинішній Ларі – пряма стежка на Сан-Бабіло. Так вони між собою називали майданчик в місті, куди заїжджали любителі небезпечних пригод – і легких зв'язків. Лара говорила про це сміючись і, керуючись принципом, аби було про що розповісти, вдавалася до неймовірних брутальностей, які потім зливала в палаючі вуха подружок. Вони навіть не уявляли, коли вона все це встигає. Скажімо, нещодавно її підвозив якийсь таксист. Розговорились, розповідала Лара. «Гарний такий хлопець, возив її містом, аж доки не заїхали до лісосмуги. Там все й відбулося». Наступного дня телефонував, але я йому сказала, що він може бути вільний, гвикнула Лара. Головне нікому не належати, а то не встигнеш озирнутися, як опинишся на кухні в фартуху. Іншого разу це був якийсь командировочний. Пішов за нею, немов пришитий. Купив квіти, запросив до ресторану і, звісно ж, до свого готельного номера. Висновок Лари був той самий: відшила набравшись нового досвіду. Потім був циркачик-вілібрист, до того ж німець, що приїхав на гастролі. Досвід з німцем навчив, що Лара ні за що не зв'яжеться з іноземцем надовго. Лиш так, задля відвідування валютного бару. Там балдіжний мизон і кампарі. Від таксиста і еквілібриста Лара стрімко сходила вгору, підвищуючи ставки. Юлька з Ельмірою лише встигали підбивати підсумки її пригод. Оперний співак, молодший науковий співробітник, викладач політеха, боксер, страховий агент. Вся палітра людських типажів і професій зберігалася у Лари в кишені. Точніше, під оборкою її модної джинсової спіднички. Від кривої стежки Лару врятувало лише те, що кожен з її короткочасних романів беззаперечно був любовним. І закінчувався пропозицією руки і серця. І дівчата розуміли, що навряд чи могло бути інакше. На Лару не можна було дивитися без болю в очах. Вона засліплювала. А ще здогадувались. Немає ніяких таксистів-еквілібристів. Лара навмисно хоче виглядати бувалою, аби подражнити їх. Показати, що вона розумніша, досвідченіша, а вони заучки-скромниці. А ще знали. Лара шукає такого самого, про якого вичитує в книжках. Майстра з «Майстра і Маргарити». Іноді вона блукає містом з жовтими квітами в руках, хоча ненавидить саме жовті квіти. І це теж здається їм символічним. Вони впевнені, на Лару чекає щось надзвичайне, адже вона завжди була надто самостійною. Особливо тепер, коли її мати несподівано вийшла заміж і поїхала до чоловіка в село. Тепер у Лари вольна воля на все. І на небезпечні пригоди в тому числі. У Лельмірки і Юльки все не так. «Предки завжди чимось незадоволені», – каже Юлька, – «особливо мати. Але все, що їй не подобається, спека чи холод, ціни чи шум ремонту за стіною, вона переносить на батька. Вона віддала йому життя». Останні слова Юлька вимовляє з кривою посмішкою і додає, «А хто її просив? Що означає оце віддати життя? Вона що, зомбі? Щось не дуже схоже?» Я кажу їй, заспокойся, просто заспокойся і не кричи. А вона каже, що й мені віддала життя. Тепер ми з батьком винні їй по двадцять років. А як я буду віддавати, якщо не збираюся жити довше, ніж до двадцяти чотирьох? Я ненавиджу таку любов. А ще вона зітхає, ніби набирається сил сказати щось важливе. І додає з таким невимовним сумом, що у дівчат стискає серце. Я народжена. «Випадково? Позальоту. А це означає, що мене ніхто тут не чекав. Власне, я теж не знаю, як і народжена, випадково чи ні», каже Лара.